Карусель вона вже дві хвилини вдивляється в екран, але й досі не бачить того, про що їй торочить наката. Хребти та розколини тягнуться дисплеєм, неначе довгі зелені зморшки. Горлянка відбиває свої звичні відлуння, а оскільки наката виставила частотний діапазон на максимум, то центр екрана особливо рясніє відбитими акустичними хвилями. Інколи поміж двома більшими спалахами акустичних відлунь з'являється ще одне менше це Любін. Пайдикуючи, збавляє час упродовж небагатої події зміни. Та поза тим нічого. Лені Кларк прикушує губу. Я не бачу тут анічогісінь. Зачекайно. Я знаю, що я це бачила. Брандер зазирає до середини скают компанії. Бачила, що? Елі скаже, що запеленгувала щось у напрямку на третю двадцять. Можливо, це Джері, міркує Кларк. Але на ката не стала б здіймати галас через таке. Воно було просто отам. Накатати пальцем у дисплей, знайшовши підтвердження своїй тривозі, що зширяє у воді на межі видимості станції БІП. Відстані дифракція роблять той об'єкт невиразним, але якщо вже він відбиває бодай якийсь сигнал у такому діапазоні, то має містити в собі чимало металу. А тоді той сигнал згасає просто перед очима Кларка. «То не один із нас», – каже Лені. «Воно велике». Брандер, примружуючи очі, вдивляється у панель. У щілинах між його повіками виблискують лінзи. Молорийник, припускає Кларк, чи може підводний човен? Брандер хмикає. «Он де воно знову?» – каже Наката. «Он де вони?» – поправляє її Брандер. Тепер на самому краї екрана пульсують ніби дражнячі два майже нерозрізнені відлуння. Два великі напівзнані об'єкти, які щойно зринули, ледь помітні понад придонними перешкодами, зараз знову занурилися на дно, перетворившись на звичайнісінький шум. Щезли. Погляньте. Вигукує Кларк, указуючи пальцем на екран. Сейсмічним дисплеєм розходяться хвилі поштовхів, від яких, уловлюючи хвилю, що сунеться з північного заходу, спрацьовують сенсори. Наката постукує по клавішах, активує ретроспективний аналіз і визначає епіцентр тих поштовхів. У напрямку на 3.20. «За розкладом там нічого не заплановано», – каже вона. «У всякому разі нічого, про що нам потурбувалися повідомити». Кларк потирає перенісся. «Ну, то хто піде назовні?» Брандер киває. Наката хитає головою. «Я зачекаю на Джуді». «О, точно. Вона ж сьогодні збирається подолати увесь маршрут, так? До поверхній назад». «Так, вона має повернутися за якусь годину». Гаразд. Брандер спускається східцями драбини. Кларк тягнеться рукою повзнакату і тиця клавішу зовнішнього каналу зв'язку. «Аго, Кене, прокидайся». Я запевняю себе, що знаю це місце, розмірковує вона. Я називаю його своїм домом, а нічого гісінько я не знаю. Брандер пливе одразу попід нею, освітлений знизу полум'яним океанським дном. Світ брижиться такими чистими блакитною, жовтою та зеленою фарбами, що на них майже боляче дивитися. Онде розсипи фіолетових зірок об'єднуються в сузір'я та дном. Онде зграйка креветок, які сяють по королівському яскравим, фосфоресцентним світлом. Чи хтось із вас колись, починає Блокларк, але тоді відчуває зачудування та подив, які линуть від Брандера. Очевидно, що раніше він не мав нагоди побачити це місце. А Любін, для мене це щось нове. Каже вголос Любін, такий самий непроглядний, як і раніше. Тут пригарно, мовить Брандер. Ми пробули тут унизу вже так довго, а ніхто з нас ніколи навіть і не здогадувався, що це місце існує. Окрім хіба що Джері? Інколи сонар станції БІП пеленгує когось у цьому напрямку, коли всі решта перебувають десь інде, виконуючи свою роботу. Звісно, не настільки далеко, але хто знав, яку далечінь цими днями запливає Фішер? Або те, на що перетворився Фішер? Брандер випускає свого кальмара та плине вниз, випроставши поперед себе одну руку. Кларк спостерігає, як він зачерпує щось із дна, складеною ківшиком долонею. На мить розум Лені затьмарює ледь відчутне поколювання. Те непередаване відчуття, що десь поруч працює чийсь інший розум. Аж ось вона вже пропливає повз Брандера, і кальмар тягне її геть. «Гейлен!» – диринчить Брандер її у слід. на це». Вона відпускає ручку газу та повертається назад, описуючи дугу. Брандер тримає на долоні яке склоподібне суглобисте створіння. Воно трохи нагадує ту креветку, яку Актон знайшов тоді, коли… Не кривдь його, каже вона. Брандерова маска відповідає їй пильним поглядом. Чого б це я його кривдив? Я лише хотів, щоб ти побачила його очі. Є щось незвичне у тому, що випромінює брандер. Складається враження, ніби він якимось чином трохи розсинхронізований із самим собою, немовби його мозок передає сигнали водночас у двох діапазонах. Кларк трусить головою. Відчуття минає. Воно не має очей, зауважує вона, поглянувши на те створіння а вже ж має, просто не на голові. Брандер перевертає стоту на своїй долоні, послуговуючись великими вказівними пальцями вільної руки. Ряди кінцівок, нігам, може, зябер, митушливо ворушаться, марно намагаючись віднайти точку опори. З-поміж них, звідти де суглоби сполучаються з тілом, на Лені Кларк дивляться ряди крихітних чорних кульок. «Химерно», – промовляє вона, – «очі на животі». Лені сприймається знову. Якесь дивне, майже призматичне відчуття роздрібненої свідомості. Брандер відпускає те на волю. У цьому є сенс, адже тут усе світло йде знизу. Знанацька він дивиться на Кларк і випромінює збентеження. Гей, Лен, ти добре почуваєшся? Ага, я в порядку. Ти видаєшся якоюсь розщепленою, одночасно кажуть вони. Усвідомлення. Вона не знає, скільки в цьому відчутті належить їй самій, а скільки вона вловлює, налаштована на Брандера. Проте з Нинацька вони обоє розуміють. Тут є хтось іще. Без потреби промовляє вголос Брандер. Кларк роззирається навколо. Любін. Вона ніде його не бачить. Лайно, думаєш, що це він? Брандер також уважно озирає довколишню воду. Думаєш, наш старий Кен нарешті починає налаштовуватися на нас? Я не знаю. Хто ж би ще міг це бути? Я не знаю. А хто зараз назовні? Майко. Лені. Голос Любіна. Ледь чутно долинає звідки лязь попереду. Кларк дивиться на Брандера. Брандер відповідає на її погляд. Ось тут, гукає Брандер, збільшуючи гучність свого вокодера. Схоже, я це знайшов. Сповіщає невидимий та далекий Любін. Кларк рвучко відштовхується від дна, хапає свого кальмара. Брандер пливе коло неї, тримаючи в руці сонарний пістолет і клацаючи ним час від часу. Я знайшов його, каже він замить. О, там. Є щось іще? Не знаю. Во всякому разі то щось велике. 3-4 метри. Металеве. Кларк смикає ручку газу. Брандер пливе слідом. Під ними в усьому своєму шаленстві розгортається сувій барвистого заломленого світла. Там. Перед ними сітка зеленого світла розділяє дно на рівні квадратні частини. Лазери, каже Брандер. Я так думаю. Смарагдові нитки, витягнувшись рівними лініями, утворюють світлосяйну рясноту прямих кутів, яка плаває за кілька сантиметрів понад дном. Під ними скелястою поверхнею простягаються безбарвні металеві труби. По всій їхній довжині через рівномірні проміжки вивергаються крихітні призми, схожі на шпичаки. У кожній з таких призм є шпарина. З кожної такої шпарини розходяться чотири промені когерентного світла. Тоді ще чотири ще чотири формуючи друтяний каркас шахівниці, що вкриває скельну породу. Рифтери кружляють за два метри над тією сіткою. Я не певен, скреготить Брандер, але думаю, що усе це – лише один промінь, відбитий від себе самого. Майку. Я бачу, каже він. Спершу воно схоже просто на невиразну зелену колону, що поступово вимальовується із середнього плану. Зблизька все стає виразнішим. Промені, що перехрещуються при океанському дні, сходяться в цій точці коло, а тоді вигинаються вертикально вгору, утворюючи осяні грати якоїсь циліндричної клітки. Всередині тієї клітки з океанського ложа здіймається товсте металеве стебло. На його вершині розквітає великий диск, який розпросторюється навколо, немов якась промислова парасоля. З його країв струменіють додолу спиці лазерного світла, нескінченно відбиваючись від океанського дна. Це наче... наче карусель, диринчить Кларк, пригадуючи стару картинку зі ще старішої книжки. Безконний. Не блокуйте тих променів. Даринчить Любін. Він висить у товщі води з боку від них, націлюючи на ту споруду сонарний пістолет. Вони занадто слабкі, щоб заподіяти якоїсь шкоди. Хіба що посілять вам в око. Але краще не втручатись у те, що вони роблять. І що ж вони роблять? Запитує Брандер. Любін не відповідає. Та що ж це в біса таке? Але сум'яття Кларк лише частково пов'язане з механізмом, який вона бачить перед собою. Здебільшого, що це збентеження зосереджене навколо відчуття чужинського розуму, яке дозорієнтує і стає дедалі сильнішим. Той розум не належить ані їй, ані Брандорові, але чомусь видається знайомим. «Кене, то ти?» «Це не те, що ми бачили на сонарі», – каже Брандер. Тварк відчуває його сум'яття, навіть попри те, що він намагається заглушити його розмовою. «Хай що ми тоді бачили, те, що рухалося!» «Хай що ми тоді бачили?» Те щось, ймовірно, встановлювало цю штуку, деренчить Любін, і вже давно забралося звідси. Але що ж воно таке? Голос Бранда розривається на механічне кромкання. Ні, це не Любін. Тепер вона це знає. Воно думає, каже вона, воно живе. Любін видобув іще один інструмент. Кларк не бачить візуальних показників приладу, проте водою виразно лине його цокання, виказуючи результати замірів. Воно радіоактивне, каже Любін. Голос Еліс Накати долинає до них із нескінченої темряви поміж станцією Біб і землею-каруселі. «Джуді!» – шепочатий голос настільки тихий, що його майже неможливо розчути. «Розсіюваль! Шар!» «Еліс!» – Кларк підвищила гучність свого вокодера настільки, що у неї болять вуха. «Ми тебе не чуємо, повтори ще раз! Просто немає сигналу. Кларк заледве вдається розрізнити ці слова, однак якимось чином їй вдається почути в них страх. Несильний поштовх з прокочується повз них окаїнським дном, здіймаючи каламутні хмари мулу та глушачи сигнал на кати. Любін додає газу, і кальмар тягне його геть. Кларки з Брандером наслідують його приклад. Десь у темряві попереду них станція БІП поступово стає ближчою. Сигнали її провідного маяка гучніше частками децибела. Наступні слова, які вдається вирізнити серед шуму, Джуді немає. «Немає?» – луною озивається Брандер. «А де ж вона?» Вона просто зникла. Голос кати тихенько сичить з Я саме з нею розмовляла. Вона була на горі, понад глибинним розсіювальним шаром, коли її... Я саме розповідала їй про той сигнал, який ми побачили, і вона сказала, що те щось бачила. А тоді її не стало. «Ти перевіряла сонар?» – запитує Любін. «Так, так, звісно ж, я перевіряла сонар». Слова на кати лунають дедалі виразніше. Щойно з нею пропав зв'язок. «Я перевірила сонар» але нічого певного на ньому не побачила. Можливо, щось там таки було, але розсіювальний шар сьогодні дуже щільний, тож я не впевнена. Минуло вже 15 хвилин, а вона ще й досі не повернулася. Сонар однаково бій не засік, м'яко мовить Брандер. Нескрізь ГРШ. Любин не звертає на нього уваги. Послухай, Еліс, вона сказала, що саме там побачила». «Ні, просто сказала, що помітила щось, а потім я вже нічого від неї не чула». Той твій сонарний контакт. Наскільки він був великий? Я не знаю. Воно пробуло там якусь секунду. А той шар? то міг бути підводний човен, Еліс. Я не знаю, кричить безтілесний та згорьований голос. Та й навіщо б йому було там бути? Навіщо це комусь? Ніхто не відповідає. Кальмари мчать уперед.